VM i ishockey i februari på Stockholms stadion inleds lovande av Sverige som i sin första match besegrar Finland med 12-1. Intresset är stort inför Sveriges match mot Kanada. Sveriges Radio Stockholm, Stockholm stadion, världsmästerskapsturneringen i ishockey, kvällsmatchen mellan Kanada och Sverige. Som sannoliken har varit sensationell nog hittills. Låt mig genast säga att det är nu... Efter elva minuter i andra perioden är ställningen 1-1. Ett, ett. ett mot ett alltså. Och det är efter att Kanada i första förordningen tagit ledningen med 1-0 och Sverige kvitterat alldeles för en liten stund sedan när i B-kedjan in istället för Epa Johansson lilla Lasse Pettersson som plötsligt kom farande som en virvelvind satte sprätt på kedjan och kom Sverige att kvittera. Inför en jublande publik Inför en jättepublik som väl aldrig bli blupet hur stor den är Därför att många av dem har rent av Stormat grindarna in till stadion Det började alltså I det mest trivlaktiga Laget Så mycket folk kom till den här matchen Som man aldrig hade kunnat drömma om Det räknas med att när det nu är inne 15 kanske 16 000 in i stadion Så stod det fortfarande 30 000 människor kvar Ungefär utanför stadion Och i en sån hop. Framträder ofta pöben tyvärr Det gjorde många av oss väldigt ledsna att se Se många av dem trampa ner Grindar och stängsel Och bara tränga sig in på banan Många blev tyvärr skadade Ambulanser kom och hämtade dem Men så småningom i alla fall så kunde den här matchen sättas igång Försenade med tid över en halvtimme Radiolyssnarna får för övrigt under VM-veckan en ny favorit. Det är Lennart Tyland, som talar och refererar snabbare än vad någon har hört tidigare. Och där är Bingen Larsson som lurar en och lurar två. Kan han, så kan han spela till Lillolle som spelar in i centrum. Men där är ingen svensk som kan ta hand om den utan bara d som tar den. Och kommer att gå till ett nytt anfall på vänsterkanten där han spelar till, till eh, Kovic. Kovic in i centrum och så kommer Jim Russell men Jim Russell missar den. Istället så får Dimitri försöka igen. Han gör så också. En handstoppning av Tumman räddar den situationen. Tumman får pucken tillbaka igen. Ska spela den till Bingel Larsson men lyckas inte med den andra två kan hända sig emot. Jo, han gör det. Bing Larsson har den. Han spelar in i centrum till Lully Johansson tror jag. Nej, han spelar långt upp på vänsterkanten. Till Nörömer som kastar på poppen där. Spelar den snett bakåt. Men ingen svensk. Jo, svensken Lulle Johansson. Han skjuter med Han kommer tillbaka igen. Men ingen svensk finns som kan skjuta. Jo, och andra som skjuter. Skjuter för sent på ett kan han sitt ben. Han kan inte få pucken fram. Och så vill ringdans. och Så kan han läsa sitt anfall istället på högersidan där det två svenska i alla fall så det kan inte gå så illa för det nej, jo det skjuter på långt håll Brandjoban får kasta sig men den pucken går bredvid och det lugnar sig en liten adning för det svenska försvaret hur det går i matchen det blir oavgjort med siffrorna 2-2 och i VM-turneringen slutsegrar Tjeckoslovakien före Kanada och USA med Sverige på fjärde plats efter en hel del samlande bland annat i gamla brev från släktingar i Amerika och i kyrkböcker i sin hemsoken Allgudsboda i Småland utkommer Willem Oberg med Utvandrarna. Den första delen av hans stora epos om den svenska utvandringen till Amerika. En 15-årig litterär debutant är Per Westerberg som ger ut sin första roman Pojken med såpbubblor. Den 21-årige Lars Forssell debuterar med en diktsamling ryttaren och 26-åringen Stig Dagerman utkommer med bröllopsbesvär.